יחזקאל, פרק י"ב ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, בתוך בית המרי אתה יושב, אשר עיניים להם לראות ולא ראו, אוזניים להם לשמוע ולא שמעו, כי בית מריהם. הם. ואתה, בן אדם, עשה לך כלי גולה וגלי יומם לעיניהם, וגלית ממקומך אל מקום אחר לעיניהם. אולי יראו כי בית מרי המה, והוצאתך אליך ככלי גולה יומם לעיניהם, ועתה תצא בערב לעיניהם כמוצאי גולה, לעיניהם חתור לך בקיר והוצאת בו, לעיניהם על כתף תישא, בעל אתה תוציא, פניך תכסה ולא תראה את הארץ, כי מופת נתתיך לבית ישראל.